en verdenskrig. Ledt by the battleship HMS Warspite, another force of destroyers headed for Narvik Fjord. Ja, skibsartilleri, løs fra ATMS Warspite i søslaget i Narvikfjorden under slaget om Narvik i april 1940. Og det vi hørte, det var et øh, klip fra en britisk propagandafilm. Med operation Weserøbung den 9. april 1940 kom Nazi-Tyskland, Storbritannien og Frankrig i forkøbet, da de erobrede Norge og undervejs også besatte Danmark. Britterne havde i nogen tid selv lagt planer for militære operationer i Norge og Sverige for at stanse transporten af krigsvigtig svensk jernmalm til Tyskland. Nu måtte man gøre noget, mente man i London. Det kom til en indsættelse af allierede overvejende britiske styrker i og omkring den nordnorske havneby, Narvik øh, blandt andet. Og det kom til flere træfninger sammen med den norske her mod tyske tropper og til, til to øh, søslag i fjorden ved byen, som Royal Navy vandt. Men overordnet, ja, der blev øh, britternes og de allieredes indsats en fiasko, og øh, man måtte trække øh, endelig den 8. juni 1940, efter to måneders mere eller mindre forgæves indsats. Hvorfor endte det sådan, og hvad lærte britterne om strategi, planlægning og ledelse? Ja, det er emnet for dagens program, hvor vi tillader os at være lidt mere nørdede, end vi plejer, hvor vi taler om en relativt ny engelsk akademisk udgivelse med titlen Anatomy of Campaign, The British Fiasko in Norway, 1940, en kampagnes anatomi, den britiske fiasko i Norge i 1940. Bogen den er udkommet i 2017 på Cambridge University Press i serien Military Histories. Og den er skrevet af den øh, meget erfarne britiske officer og historiker John Kiserly. Udgivelsen har i 2018 modtaget Duke of Wellington-medaljen for militær historie. Så det er øh, en, en udgivelse, der har vagt opsigt og, øh, og som roses. Og, og til at tale med mig om, om den her bog, så har jeg fået besøg af Sten Andersen der selv i et værk har skrevet om den her periode. Det gjorde han i bogen, der er intet for uroligende for Danmark med undertitlen Danmark mellem stormagterne frem mod den 9. april 1940. Det var en bog, vi har behandlet i et tidligere program. Og Sten, du er uddannet historiker og seniorforsker og, og arkivar ved Rigsarkivet, og så har du jo også været anmelder ved politikken, øh, hvor du anmelder historiske bøger øh, primært om 2. verdenskrig. Allerførst, hvorfor, er den her bog så god efter din mening? Og jeg advarer dig, den omhandler jo en militær fiasko, og i øvrigt på en idé, der er udviklet af selveste Winston Churchill, i ikon, som vi kan tak for rigtig meget, men, ja. men, men det her, det var en fiasko. Ja, altså hvorfor er den her bog fantastisk? Øhm, det er den, fordi... Altså du har fuldstændig ret, det, det handler om en, en fiaskord, men det er en analyse af, hvorfor gik det så galt. Og hvis man skal lave en god analyse af det, øh, så kræver det dels en god historiker, men det, der gør den her bog, ekstra god, det er, at John Kisley jo har den baggrund, som han har. Han er generalleutnant og har den militær indsigt. I historieskrivene der tænker man jo nogle gange, kan civile skrive historie om begivenheder eller kan militærfolk skrive historie? tit og ofte, hvis det er militærfolk, så bliver det så meget fokuseret på, hvem kører det her og tit og ofte, så civile historikere forstår ikke militære forhold. Men her har vi faktisk en historiker, som kan kombinere de to kompetencer. Og jeg synes, at der er kommet en, en fantastisk bog ud af det her, som, som emmer af insekt. Og jo virkelig, at han tør tage fat på, på, på et britisk trauma, og jeg, jeg synes jo virkelig, at han går til stålet i bogen. Mm. Øh, også i forhold til, at han, han har selv sin egen baggrund i, i Second Scotch øh, Guards. De får altså også øh, øh, en, en skarp analyse, når John G. døber dem i syrebadet i den her bog her. Han er født i, i 1948, det vil sige øh, efter krigen. Øh, han er tidligere generaldirektør for det britiske forsvarsakademi, og så har han fået Military Cross under Falklandskrigen, og, og senere i sin karriere ledte han også de britiske styrker mm. i, i Boston. Military Cross øh, under Falklandskrigen? Ja, ja, men øh, det, øh, det er i, øh, i Falklandskrigens slutfase. Det er ved kampen omkring øh, Mount Tumbledown. Øh, det er natten mellem den øh, 13. og 14. juni. 1982, hvor, hvor Second Scots Guards skal angribe argentinske stillinger. Vi skal forestille, at argentinerne ligger op på, på bjerget, Mount Tumble, det er dem der har the high ground, og så skal britiske enheder de skal bevæge sig frem, og de angrebet foregår om natten. Det går meget godt i den første del af angrebet, men så bliver briterne opdaget, og så kan argentinerne de kan de kan skyde ned på dem. Altså, briterne bliver låst fast i mellem 4 og 5 timer, hvor de så svarer igen med 66 mm antitankraketter og Carl Gustav dysekanoner, men kan ikke disse simpelthen låst fast. Og det der er the turning point i uh, det her angreb, det er at den uh, daværende kompagnichef Major John Kiesley uh, så uh, laver et angreb, hvor han simpelthen får lavet et, uh, et indbrud i en argentinsk stilling. Uh, altså sådan uh, går på ligesom i første verdenskrig? Han går, verdenskrig. går på, uh, altså hvor, hvor de, uh, han, han er første mand i skøttehullet Øh, hvor han så øh, sammen med, med sin, sin infanterigruppe, så går i gang med at rense en argentinsk skyttekrav. Og øh, John Kislig går altså på med bajonet, øh, og han bruger den så effektivt, så han faktisk får ødelagt sin egen bajonet. Wow. Øh, og det her, det er et turning point i, i det her battle. Så det er jo æh, altså øh. et slag med, med, med nærkampe, som ja, er, har været ja. blodige og forfærdelige. Så ja. han... Han har i hvert fald øh, førstehåndskendskab til krigens øh, ja, uh, limité her. Ja, yeah, Cross er jo den anden højeste øh, som man kan blive tildelt i det britiske imperium. Det er lige under Victoria-korset. Så vi har altså med, med en mand at gøre, der har... Øh, ja. Men nu skal vi gå fra Falklandskrigen som øh, nogen af os skal huske, og så til øh, den her øh, krig, som er dagens øh, emne, nemlig det, der skete i øh, april juni 1940. Og... Øh, og sådan helt overordnet, Sten, hvad, hvad skete der egentlig der i april 1940? Hvad, hvad gik den, sådan, den militære operation i Norge ud på, sådan set fra, fra britternes øh, synspunkt, og, og hvordan endte den? Øh, ja, hvad skete der egentlig? Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi der skete en hel masse. Øh, og øh, det korte og lange det er, at, at det der sker, er der, er der faktisk meget, meget lidt styr på. Øh, man kan sige, at, at det er en, en situation, der er afført af kaos. Man reagerer øh, øh, reaktivt på, at, at tyskerne har gennemført Operation Weserøbung, mm. besættelsen af Danmark og Norge, øh, og så vil man, øh, forsøger man at, at, at inddæmme den tyske fremrykning, og man, altså, man reagerer for sent. Øh, man foretager så tre landsætninger i Norge, øh, og, og man kan sige, at det, i, i to af de tilfælde ender det med tilbagetrækning, det ender sig med i kampen omkring Narvik, at man får til sidst får indtaget Narvik, men man må evakuere Narvik, fordi at man bliver presset på en anden front, fordi den 10. maj 1940 har tyskerne indledt angrebet ind i Holland, Belgien og Frankrig. Så derved er anstrengelserne forgæves. Så det er ja. sådan den, den korte version. Ja, det er virkelig virkeligheden historien om, om, om en... en som, som Kiesli siger, en, en, en, en, en uh, strategy failure, og, og, og på mange måder jo et, et, et, uh, et uh, tragisk forløb, uh, som, som, som, uh, som Kiesli jo her i sin, i sin analyse uh, blotlægger, at man fra britisk side jo havde en forestilling om, at man havde en strategi for, hvordan man skulle vinde krigen, men ved det her eksempel med, med kampen i Norge, viser det sig, at, at man jo uh, uh, ikke har en plan, uh, og at man undervejs øh, improviserer og øh, får taget nogle, nogle fatale beslutninger undervejs. Øhm. Og øh, vi skal måske sådan lige rulle længere tilbage, øh, fordi øh, hvad var egentlig situationen for britterne i januar 1940, hvor, hvor bogen jo sådan set begynder? Øh, fordi det, man egentlig havde fokus på det tidspunkt, det er øh, noget helt andet. Ja. Nemlig, at, øh, at russerne har jo, eller Sovjetunionen har jo angrebet Finland, mm. og, øh, og dem vil man egentlig gerne hjælpe, altså finnerne. Ja. Øh, og, øh, og på en eller anden led, så omhandler det også øh, både Norge og Sverige. Hvordan? Mm. Jamen, øh, efter det sovjetiske angreb på, på Finland den 29. november 1939, så begynder franskmænd og briterne i fællesskab at udvikle planer om, hvordan man kan komme finnerne til hjælp. Og hvis man skal komme finnerne hjælp, det vil så sige, at man fra britiske og fransk side vil skulle landsætte tropper på den skandinaviske halvø, så, vil det sige, at så skulle man så eventuelt føre den her. Så enten skulle man komme til at få en aftale med Norge og Sverige om en mulighed for transit gennem landene, Øh, og så på den måde kunne, kunne støtte direkte de, de, de kæmpende finske enheder. Øh, så fra, fra britisk side overvejer om man, om man, skal, om man kan få en aftale, eller om man skal gå ind øh, og tilsvinge sig adgang til, til det finske territorium. Hov, oh, oh, hov, oh. hov, det er jo radikalt det der. Det er jo, det er jo et øh, øh, inså, angreb på landets neutralitet, det er, jo he, det er jo helt vildt. Oh. Øh, ja, øh, og det er jo virkelig også det, der holder... Øh, det britiske war tilbage i sidste ende. For der er jo en intern diskussion omkring det der med, øh, som udgangspunkt, så forsøgte britterne jo øh, et, et stykke vejen ind at sige, vi har the moral high ground i den her krig, vi, vi krænker ikke neutrale lande. Øh, men men øh, af hensyn til, til, til krigens nødvendighed, så, så presser blandt andet flodeministeren Winston Churchill på og siger, at det er nødvendigt, at, at vi, vi gør det her. Øh, og øh, Churchill er, er jo, kan vi sige... Den aktør, som er som er med til at formulere de planer, og, og Turtles øh, resultater var, at, at hvis vi gør det her, hvis vi tiltvinger os adgang til, til øh, en norsk eller svensk territorium så må vi, må vi regne med, at de bliver inddraget i krigen, og så kan vi faktisk håbe på, at, øh, at, øh, at de kommer ind i krigen på vores side. Og, og, og det er jo virkelig også noget af det, som, som, som øh, samme resonemang, som, som lå bag nogle af de overvejelser, som jeg har beskrevet i min bog der, der er intet for, for Danmark, fordi øh, de her planer her øh, er faktisk formuleret parallelt med, med den der øh, operation Catherine, øh, som, som britterne formulerer i, i samme periode, som er et forsøg på at sejle en øh, stor, øh, faktisk en fjerdedel af Royal Navy ind i Østersøen. For på den måde at, at afskære tyskerne fra at kunne få jernmalm fra, fra Sverige. Øh. Så, så det vi skal forstå, Sten, vi skal prøve på at skære al den viden, vi har om 2. verdenskrig, efter hvad der sker efter. Og så prøve at gå tilbage og så se, hvordan var situationen her. Og mm -hmm. der virker det som om, at, at britterne, at, at de er jo ikke nærmest så aggressive som, som tyskerne. Det, det vi er vi enige om. Mm -hmm. Men, men de, de er altså... Øh, de er mere aggressive øh, i forhold til de neutrale skandinaviske lande, end man umiddelbart lige skulle tro. Man kan sige, at er jo, at, at øh, Norge, og, eller, øh, Norge har jo en aftale med, med briterne, eller britterne har indgået en, en aftale med, med, med Norge 4. Øh, september 1939, hvor, hvor man altså fra britisk side har erklæret, at et angreb på Norge ville være et angreb mm. på britiske, britiske interesser. Så, så britterne har jo lovet nordmænd støtte. Øh, og, og, men det er, se, det er jo ikke kan vi sige, et indsygt altruist, altruistisk støtte. Det er jo, fordi britterne har en interesse i at, at kunne komme ind og sidde på den norske teater, så jeg må afskære øh, tyskerne mulighed for at kunne komme til at sidde på, på den isfri havn i, i Narvik. Samtidig med, briterne jo også har en interesse i at få adgang til den store norske handelsflåde. Øhm. Men, men det korte og lange, det er, at, at det britiske krigskabinet, den britiske regering, er splittet i det her spørgsmål. Churchill, som flodeministeren, Øh, og, og, og med nogle støtter omkring Churchill, øh, har det resonemang, at det handler om at take the fight to the enemy, altså åbne en ny front, og, og det skal være Skandinavien, og det kan så ske i form af en direkte støtte øh, til det kæmpende Finland, eller man kan, man kan sejle en stor flåde ind i Østersøen. Og, og, og så er der jo andre dele af regeringen, altså først og fremmest kan vi sige omkring Premierminister øh, Chamberlain, som øh, øh, det, der karakteriserer Chamberlain, er jo først og fremmest, han er ubeslutsom øh, og, og, og øh, øh, øh, modsætter sig, øh, kan, vi sige, øh, kan vi sige, på mange måder, de prisværdige idéer, som, som, som Churchill udklikker, øh, men som, som Kiesley også gør opmærksom på. Øh, prisværdige politiske idéer med et øh, tvivlsomt militært rationale bag. Og det må man sige, det udfordrer sig øh, lige præcis den problemstilling. Øh, ikke bare under det her øh, feltog, men faktisk under hele krigen. Øhm. Så man kan sige, at, at, at, at mange af de planer, eller en del af de planer, som bliver iværksat øh, i kølevandet på, på 9. april 1940, har sit ophav øh, i vinteren 1940, altså januar, februar og, og, og, og marts. Øh, og, og, og det paradoxale er jo, at, at, at øh, de planer, som, som så bliver iværksat øh, i april 1940, øh, skulle jo være baseret på, på de operationelle planer, som, som man havde udklækket i vinteren 1940. Men som Kislig gør opmærksom på, så havde man jo de enheder, som man havde samlet i vinteren 1940, dem havde man så opløst. Øh, og af sikkerhedsgrunden, så havde man faktisk også destrueret alle de her planer, som man havde udarbejdet i, i vinteren 1940. Så, så da man i... i det er, den 10. april, i hele den her operation her, så starter man næsten fra scratch igen. Øh, men der er jo en, skal man sige, en, en, en, en problemstilling, som, som, er sådan, øh, som er meget vigtig for øh, britterne. Det er det her med, at der kommer jo jernmand fra mm -hmm. Sverige øh, til Tyskland. Ja. Og hvorfor er det et problem? Det er jo... Øh, og, og hvad har det med Narvik at gøre? Ja... Øh... Så gennem sommerperioden, så blev øh, omkring øh, mellem 70 og 80 procent af, af jernmalmen, den svenske jernmalm, bliver sådan set øh, sejlet over øh, via Østersøen til Tyskland. Fra Luleå. Ja, øh, og det er jo et afgørende vigtigt bidrag til den tyske krigsindustri. Øh, så i, øh, i vinterperioden, så fryser, øh, deler Østersøen til. Øh, og øh, så bliver, bliver jernmanden så transporteret via svenske jernbaner øh, til den isfri havn i Narvik og så bliver den sejlet ned langs øh, den norske kyst. Og det er vigtigt at vide at øh, på det her stykke, der er, øk, det er jo ganske få kilometer, der er ind til den svenske grænse fra Narvik, ja. og, og der er en, en jernbane ja. til, og det er, bliver brudt, øh, det her malm, eller det er omkring noget der hedder jælivare, ja. øh, noget der hedder Malmbjerget, og det, så det vil sige, det ligger faktisk meget tæt på Norge, det sted, hvor det, hvor, hvor det hele sker, og, ja. Og øh, hvorfor er det vigtigt for den tyske krigsindustri? Øh, altså, er, er på det her tidspunkt, hvor, hvor tyskerne ikke har, har adgang til, til, til jernmalm fra andre steder, så, så, så er det et afgørende vigtigt bidrag til, til, øh, altså til, øh, simpelthen, øh, til den tyske rustningsindustri. Og derfor er resonemanget hos britterne at, at, at, at man kan ligesom sætte en, en kæmpehjul på den der ja, rustning, ja, hvis det er, man kan ja, stoppe. lidt talt, så har sådan, Churchill har sådan, han har sådan et slogan, at, at han siger, så, at det, hvis, hvis vi fjerner tyskernes adgang til jernemalm, så vil det svare til at tage, tage insulinen fra en sukkersyge patient. Det, så det, simpelthen, det handler om at trække et element ud af den tyske rustningsproduktion, som vil simpelthen fører til, at den tyske rustningsproduktion bryder sammen. Mm. Og, og, og det kan man sige, der passer det jo fint ind i, i, i det, som jo ellers var britternes øh, øh, strategi. Fordi de havde en strategi, som Strategy for the Long War. Britterne havde en strategi om, at hvis der kommer til en krig med Tyskland, så var vurderingen, at den ville formentlig vare tre år. Eller det satte man i hvert fald på. Og så var øh, altså mange, at øh, vi har den største flåde, vi har Royal Navy, og så har vi også rådighed over den største hær, det er den franske her, Og tilsammen er den britiske og den franske økonomi langt stærkere end den tyske økonomi. Så det handler simpelthen om, at vi, vi gentager mesterstykket fra 1. verdenskrig, hvor vi simpelthen økonomisk udsulter Tyskland. Så, så sidder vi dem ud, i virkeligheden. Ja, ja. Og, og det er vel også derfor, der ikke rigtig sker så meget nede Ja, fordi man, ja For hvad situation situationen det der i... Der i, i, i, det, i slutvinteren, det tidlige forår 1940? Jamen der har vi jo den der såkaldte periode, som er blevet døbt The False War, øh, hvor, hvor jo virkeligheden briterne britterne øh, og franskmændene øh, afventer, hvad der skal, hvad der skal ske, øh, og, og fører en, en, en, en, en defensiv krig. Og i virkeligheden så, så handler det jo om, at på det tidspunkt, så skal man jo til at omkalibrere hele den britiske administration øh, og det britiske militærsystem til, at man nu, er, nu er vi i krig. Øhm, og det har man ikke gjort på det her tidspunkt? Øh, delvis. Man, man har været krig det halvt år jo. Ja, og, og man kan sige, at, at, at dele af den britiske administration har jo fra midten af 30'erne jo også forberedt sig på, at den her krig vil komme. Men man kan sige, at, at øh, det er kun halvhjertet planlægning. Okay. Øh, altså, men, men det er jo sådan noget med, at øh, kontorerne lukker i weekenden og sådan noget. Ja, ja, altså, kiselig skriver, jo, at, at, at, at, at, at, at i den her periode, ja, så embedsmændene går jo og, og ministerne øh, tager jo i, i, på, på landet øh, i weekenden. Øh, det kan man jo godt forstå øh, under normale omstændigheder, men der er jo krig. Der er jo krig. En verdenskrig. Som, er to, som er også er totalt mobiliseret samfundet at have Ikke nu, ikke på ikke det ikke nu. tidspunkt, ikke oh, okay. nu. Uh, Altså, man, man, man har jo den her tro på, at, at, uh, at man kan gennemføre den her long, strategy, long war strategy. Uh, samtidig med, så er der også, som, som Kiseli jo også gør opmærksom på, så er der jo uh, resultatret omkring det der med uh, never again aldrig igen skal vi være fanget i et nedslidningsslag øh, Fra første verdenskrig. Fra første verdenskrig. Vi skal mennesker... ikke være fanget i, i skyttegravenes mudder en gang til. Og der skal man forestille sig, at stort set hele eliten af folk de har ofte personlige erfaringer med det. Øh, ja. Og, og det, det skal man ikke, det skal en ny generation ikke opleve. Nej, og samtidig så, så er det med, Så, så øh, tænker man, så er, er, er resonemangen fra den britiske regering, siger, at vi skal ikke indlede et nyt feltog, hvor vi kan blive fanget i en nedsledningskrig igen. Man håber på, at på en eller anden måde, der kunne komme en eller anden form for afgørelse, som ikke nødvendigvis måtte involvere, at man måtte, kan vi sige, kommitte store hærstyrker til et afgørende slag. Det, som britterne jo virkelig håber på hele tiden, det er jo, at de kan på en eller anden måde gennemføre et, et, et, en, en form for, for sømilitær træfning, hvor de kan sådan få deres stærke flåde i spil og tilføre tyskerne et stort nederlag. Så, det er, så strategien er så, så bare at sidde tiden ud, og så isolere, så inddæmme problemet, og så bare vente på, at det hele bryder sammen i Tyskland. Ja, og, og man kan sige, at i den her periode, så det, som britterne jo så gør, altså strategisk set, og gør det rigtigt, det er jo så, at man, man sætter det britiske ekspeditionskorps til Frankrig, øh, for at støtte de franske styrker. Øh, og, og, og, så, øh, og det hele er jo baseret på en, på en, på en defensiv strategi. Øh. Og nu taler du jo om Frankrig. Hvad er så samarbejdet mellem Frankrig og UK på det her tidspunkt? Det, det kører bare strøvende. Man har jo fælles interesser og fælles fjende, kan man sige. Så det. Eller Jamen hvad? det, der jo er interessant... Og jeg fanger med at slås sammen i 1. verdenskrig, selvfølgelig. Ikke mindst. Så, så der er jo et erfaringsgrundlag, og, og øh, det, der er jo interessant, det er jo også, at, at umiddelbart efter krigsudbruddet, da det begyndte september 1939, så får man etableret sådan en military committee, øh, hvor, hvor øh, øh, som i den her periode jo holder 16 møder, øh, hvor, hvor franske og britiske højtstående officerer mødes og drøfter og øh, prøver at, at fastlægge en strategi. Og, og det, der er kendetegnet ved det her, det er jo, at man jo ikke kan blive enige om noget. Øh, og succesretten for, for, for, for de her møder bliver jo målt på på øh, graden af, øh, hvor langt man kan reducere graden af uenighed. så I den her militærkomitee er, er det jo... Øh, altså, britterne kommer fx med nogle forslag om iværksættelse af, af nogle operationer, i, og det er jo først og fremmest britterne, som presser på for en operation øh, til støtte for, for Finland. Og, og det vinder man så også en, en fransk støtte til. Men derfra kan man så ikke blive enige om, hvordan den skal gennemføres, så det, det ender jo altså, de, de, man kan sige, en, en, øh, hvis man skulle tro, at det handlede om en strategi, formulering af en fælles strategi, det ender så med, at man låser sig fast i, i en diskussion omkring taktik, hvordan det skal gennemføres. Resultatet er så handlingslammet, så der bliver ikke gjort noget. Ho, ho, det, det er jo en helt essentielt det her. Altså forveksler man en strategi med taktik, det, det er virkelig en dødsøn her. Ja. Altså, så man skal være enig om en strategi, det er man ikke. Det er man ikke. Og, og så diskuterer man taktik. Øh, om, hvordan det skal noget skal udføres, som man faktisk ikke engang er klar over. Og, om, og, men der er, vel, der er vel, skal man sige, en vis konsensus, og nu udfordrer jeg lidt. Altså, der er jo en politisk situation i, i Storbritannien, hvor Chamberlain, han er stadig premierminister, øh, han leder ikke rigtigt, øh, men der er en, han har en meget, meget højrøstet og idérig og initiativrig øh, flodeminister, nemlig Winston Churchill, som jo vel egentlig Øh, har lidt det samme øh, synspunkt med franskmændene over tid, mm. at noget skal gøres ja. i, øh, i, i Norge. Vi kan ikke bare sidde og kigge på en anden nede på Vestfronten. Vi skal gøre noget. Mm. På, så, på, så på det punkt... Kommer der vel en konsensus? Der kommer en konsensus, og man, og man, og man i, i, i forhold til, til, til en, en operation til støtte for Finland, så, så, så når man faktisk til enighed om, om at, at til sidst får man diskusseret sig rette, og nu skal vi gøre det. Og så kan man så sige, at det, der så sker, det er, at, at, at, at britterne og franskmændene så bliver, bliver, bliver indhentet af begivenhedens gang på slagmarken, fordi øh, det, der så sker, det er, at så den, den 13. marts så, så slutter Finland så fred med Søvlingjonen. Og så står man med alle sine forkromede planer, og, ja. øh, og så, ja, altså, der er sket nogle begivenheder, som har som gjort, at det, nu kan, det kan man... nu, kan, nu kan man jo i hvert fald så ikke længere bruge øh, Vinterkrigen i Finland så, til, til ja, at legitimere en, en militær operation rette mod Narvik. Men så tænker jeg jo på, at så omstiller man sig vel og, og, og ligesom sige, jamen så må vi jo komme med nogle nye planer og så videre. Og så har man jo en, en, en militærorganisation, som vil politikerne med, mm. med gode, friske idéer og nye planer, eller, eller hvad? Jamen, det, er jo, det er jo også det, der er interessant. Øh, fordi en ting er, at vi har en, en, en, en flådeminister, Winston Churchill, øh, og, og som, som havde støttet en del af flåden i forhold til de her offensivt øh, operationer og, og, og tankegangen om at take the fight to the enemy men man havde en flådechef, Admiral Pound, som jo hældte mere til det chamberlindske synspunkt, hvor Pound går ind og siger til Churchill, det her, det er ikke velovervejet. Der er ikke et militært rationale bag at iværksætte en operation mod Norge. Og Pound var også meget mod Operation Catherine, hvor Pound går ind og siger, de slagskib, som du vil bruge i Østersøen, dem har jeg også brug for for at holde Mussolini i skak, så vi er sikre på, at han ikke tilslutter sig Hitlers akser. Jeg har også brug for nogle slagskib i Asien til at holde japanerne i skak. Jeg kan se, at vi kan godt nok være verdens største flåde, men vi kan ikke sprede marmejten over så tyndt et område, og så kæmpe stort et område, at vi til sidst ikke har kan vi sige, styrker nok til at imødegå de trusler, vi står overfor. Så Churchill bliver også modarbejder på de indre linjer. Og, og vi har jo vi har en, en her, vi har et luftvåben, og vi har en flåde. Og det, der er interessant, det er, at, at og vi har virkelig også et ministerium for, for hver der øh, Og der er jo ikke nogen koordination mellem de her ministerier. Stop. Vil, vil det sige, at der ikke er sådan en overordnet styring, der ligesom træffer beslutningerne på allesvar, sådan Noget koordinerende, fælles beslutningsgrundlag, hvor, hvor alle må rette ind osv., og, og alle er enige i den samme analyse. Og sådan så der har man slet ikke noget. Øh, man, man, man får sådan en, en, en komité. Mm. Øh, som, som Churchill også kommer til at sidde og, og blive formand for. Øh, men det, der kendetegner den, det er jo, at, at den på mange måder jo ender med at blive, blive handlingslammet. Altså, Churchill kan jo sidde der i den, som formand for komiteen og træffe nogle beslutninger, som så ikke bliver implementeret, fordi der er, ikke, der er simpelthen ikke, ikke, ikke et fælles organ, der koordinerer, øh, altså som, som for, sørger for, at, at de her beslutninger bliver implementeret. Har han sådan en politisk øh, opbakning til alle sine idéer sådan, øh, i, i det der war cabinet? Han også øhm, med? Over tid så får han jo, men det der mm. er interessant, det er jo, at i perioden derfra fra januar 1940, der har han ikke, øh, men han begynder så at blive, blive stigende støtte til, til Churchills idéer. Og, og, og, til, kunne... sidst, og til sidst så ender Chamberlain jo faktisk med at, at, at, at kan vi sige, acceptere, Uh, Churchills idé omkring iværksættelse af, af, af en operation i rette måde, mod til støtte for Finland. Kan man dele War Cabinet op i sådan uh, de aktive, de meget proaktive, og, og dem, der er sådan uh, lidt reaktive og sådan afvendende? Det er sådan to, to partier, eller to uh, synspunkter, der, der ligesom uh, ja, uh, kæmper det, lidt om, ja. om Chamberlains uh, og, og magter, og, og så er det de der proaktive partier med Churchill i spidsen, der vinder på den lange bane. Uh, ja, man kan sige, at, at uh til at med er der, er der jo en gruppering omkring uh, Chamberlain, øh, og, og Kiseli beskriver meget præcist, at, at uh, Chamberlain jo står for den her appeasement policy, og, og det er jo ikke bare en udnødnings- og sikkerhedspolitik. Kiseli siger faktisk også, at, at Chamberlain som person, og som politiker, og som, som, som, som statsmand, øh, som premierminister i kabinettet, jo også førte peacemant-politik. Han jo aldrig nogensinde turde tage et standpunkt. Han gik jo sådan set efter konsensus, Øh, kompromis også blandt ministerne. Og det, resultatet af den her appeasement i vorkabinet er jo øh, handlingslammelse, ineffektivitet. Ja, og Kisely øh, øh, skriver direkte, at han er den forkerte leder i den forkerte tid. Ja. Øh, Fordi her der altså brug for nogen, der træffer beslutninger øh, hurtigt, altså noget, øh, ja. og, det, og det, det er han slet ikke til. Nej, og, og, og når det kommer til de her militære spørgsmål, så, så, øh, så peger Kisely også på, at at Chamberlain jo ikke forstår at, at, at, at stille de rigtige spørgsmål, og han kender overhovedet ikke nogen svar på militære spørgsmål. Og, og der er der så en, en diskrepans, fordi så har vi så Churchill, som har alle mulige idéer om militære operationer, hvor Kiselle jo så, så siger, at det er prisværdige idéer, men med idéer med manglende militært funda fundament. Så får han jo et, øh, forhåbentlig et, øh, et, øh, et aktivt, øh, kompetent modspil fra, fra dem øh, de, de militære øh, eksperter, der sidder med og så osv. Der er jo øh, og så osv. Der er blandt andet Edmund Ironside, øh, som er jo en vigtig figur her. Hvordan, øh, hvordan spiller det sig ud? Øhm, ja, det kan vi sige, det er jo i virkeligheden hovedtemaet for, for fra Kieselis bog, hvor han jo dykker, dykker ned i, og, og så jo blotlægger... For en ting er, er, er politikernes inkompetence i forhold til de militære spørgsmål. Nu er du hård. Du siger simpelthen inkompetence. Det er det, det de er. Ja, altså, det her det er jo en historie om øh, inkompetence. Det er en historie om, øh, om afgangse mm -hmm. Militær afgangse øh, Og jo virkelig også... Og vilde idéer, som er urealistiske, som, som får lov til at, at køre for længe Ja, og, og virkelig jo også ignorance. Mm -hmm. øhm, øhm, en af Kiselles pointer der i den her bog, det er jo, at, at øh, øh, tyskernes brug af, af, af, af, af taktisk flystøtte, eller den tyske luftoverlegenhed eller, eller luft, det tyske lufthærdømme, øh, det kommer jo totalt bag på britterne, og det burde de jo ikke gøre. Altså, britterne har jo Royal Air Force, som jo burde på det her tidspunkt være... Øh, Flyvevåbenet per excellence i denne verden. Øhm, Men det er det ikke. Det er det ikke. Øh, og det, der kendetegner, det er jo, at på det tidspunkt i 1940, og det bliver jo et problem for britterne i Norge, det er, at der ikke er nogen koordination mellem Royal Air Force og herren. Der er simpelthen der er ikke forbindelsesofficerer mellem de to værn. og der, der er simpelthen der er ikke nogen koordination ude på slagmarken, når slaget skal slås, kommunikation mellem Royal Air Force Øhm, og de kæmpe herrer i neder. Øhm, men det, det er jo... Så, de, så, moderne lyder det er jo fuldstændig vanvittigt. Ja, men, men det, det er faktum her. Øh, og derudover så er, der jo, er der jo også et, et andet øh, øh, kan vi sige flyvevåben, Air Fleet Arm. Altså flodens flyvevåben er jo også med her. Og, der, og det er tilsvarende her, der er jo heller der er nogen koordination mellem Air Fleet Arm og hæren og heller ikke med Air Royal Air Force. Og det har vel bunder vi lige af flyvevåbenet sådan et relativt nyt, øh, skal man sige, vel, og det er vokset frem øh, stille og roligt i, i, i første verdenskrig så stille og, roligt, og så altså det, det vil først nu man begynder at, at forstå i dybden hvad det kan og hvad det skal bruges til. Ja, uh, brinerne Brinder, havde et Army Flying Corps under Første verdenskrig, som så i 1918 bliver Royal Air Force. Så de har jo haft Royal Air Force siden 1918. Øh, så har der jo været krige i den mellem, mellemliggende periode. Øh, vi ved jo, at øh, også fra det her program, at øh, tyskerne har brugt den spanske borgerkrig til sådan et, et dry run for, eller i hvert fald et testkammer for, hvor de testede øh, øh, deres samarbejde øh, mellem øh, landstyrker og, og luftstyrker. Øh, så, så brugen af taktisk luftstøtte burde jo ikke komme som nogen overraskelse, øh, fordi man havde jo set den implementeret under den spanske borgerkrig. Men øh, de erfaringer var altså ikke blevet samlet op af, af, af britterne, og det kommer de til at betale en, en høj pris for i Norge. Edmund Ironside, som I se hvem er han? Ja, Edmund Arnzeit er... Og hvorfor er han vigtig? Han er chef for den imperiale generalstab. Det vil sige, at han er øverstkommanderende for alle britiske herreenheder. Ikke bare i Storbritannien, men i hele imperiet. Kan man kalde ham den allerøverste? Han er den allerøverste. Han er den øverste britiske herreschef. Hvad siger han, når Churchill kommer med sine impulsive, vilde idéer? Ironsides verdensbillede og, og, og, og tankesæt er, er jo... Øh, befinder sig stadig i, i Vestfrontens skyttegrav. Øh, så han, han... En mand af sin tid. Han er en mand, ja. Og øh, øh, han er jo tilbageholdende og øh, forsigtig øh, og ubeslutsom øh, Og, og øh, har i virkeligheden, som, som Kiseli jo viser... Ikke indsigt og forståelse for, hvad det vil sige at skulle sende et ekspeditionskorps afsted øh, til Norge og gennemføre den her type militære operationer, øh, som, som de, jo, de her britiske brigader bliver sat til at gennemføre. Og, øh, men han er jo ikke en, der sådan siger fra i forhold til Churchill, har man intervruget. Nej, men han er, han, er heller ikke, han er bestemt ikke en person, som, som, øh, som, som hæver stemmen og tør være officer og træffe beslutninger, og sige, at det her, det er, det er ikke en fornuftig øh, militær beslutning. Og faktisk virker han lidt som en politiker. Der er sådan øh, lidt wishy washy sådan lidt den ene den anden. Øh, det er ikke sådan helt klart, hvad han mener. Nej, og det er jo virkelig også en af de interessante points ved, ved Kiselys bog, det er, at øh, både Ironside, øh, og i virkeligheden også Admiral Cork, som som bliver... Øh, øverste chef for Royal Navy, Navy's enheder under, under kampene i Norge, øhm, træffer ikke deres beslutninger baseret på, på, på militær rationaler. Det virker som om, at de hele tiden skæler over venstre skulder og de hele tiden kigger på, hvad, hvad mener London? Hvad mener man i krigskabinettet? Hvad er, det, hvad er det politikerne vil have os til at gøre? Men, nu må du rette mig, men... Øh... Politiker, militære, øh, øverste chefer, de har vel en eller anden bund af informationer om, hvad, der øh, hvad har vi ressourcer? Hvad har fjendens ressourcer? Hvad kan lade sig gøre? Hvad ved vi om Norge? Hvad, øh, øh, altså, der må vel være sådan en, øh, øh, tænker jeg, en, en, en, et, et, et videnskatalog, der gør, at man... Hvis øh, man smider nogle informationer ind i en og så spytter der et eller andet resultat ud i den anden ende, når, når man har tydeligt mm -hmm. alle de der informationer igennem i det her. Øh, øh, altså, den britiske efterretningstjeneste, også militære efterretningstjeneste, er jo, er, jo, er jo berømt for at også kunne sådan noget. Mm -hmm. øh, og, og, og, men det er jo ikke rigtig øh, sagen her. Det var lidt af problemerne. Nej, fordi man skulle jo tro, hvis Særchefen får til opgave at gennemføre en militær operation mod Norge, så ville man jo tro, at man trækker alle de skuffer ud øh, i Generalsaget, hvor man siger, hvad ved vi om Norge? Hvad skal vi have med, hvis vi gennemfører en operation i rettet mod Norge? Så skal vi have fremskaffet, for eksempel basalt set, så skal vi have kort materiale. vi skal have udpeget øh, de mål, som vi skal indtage. Øh, hvor skal, hvor, hvad skal være vores baseområder for den her operation? Hvad skal, når vi har så fået landsat de her styrker, hvad skal være så være vores, vores operative objekter? Hvad er det, vi skal, hvorfor skal vi rykke videre hen? Øh, det, der sker, det er, at man jo Ironside, så går med til at iværksætte en operation. Man får, får opstillet de her tre brigader. Og paradoxalt nok, så selv undervejs, mens brigaderne er på vej over Nordsøen, så, så er, er, brigaderne bliver omdirigeret. Og, og, og som læser, så har jeg det faktisk svært at følge med i, hvad der sker. Det er en, det er en kompliceret historie. Så, så det, det, det er præget mere af kaos, en, en det præget af, af, af koordinering. Og det er et totalt af, af et strategisk koncept. Hvis jeg øh, lige må og, og, og siger, opsummere øh, nogle af de problemer, øh, som, som er... Altså, politikerne har urealistiske forestillinger om ressourcer, øh, især omkring våben og, og trænet mandskab, mm. øh, hvis man nu skal ind... For eksempel øh, lave en operation i Norge. Ja. Øh, man ignorerer fuldstændig risikoen ved egne planer. Øh, det, man lider sådan lidt af, af solstråleforestillinger om, mm -hmm. at det her det skal nok gå. Øh, øh, altså planer, der er præget af ønsketænkning, og det som britterne er meget berømte, nu vil sige for, improvisationskultur. Mm -hmm. øh, man er for langsom til at træffe beslutninger. Der er simpelthen for meget snak og for meget byråkrati. Fredstidsmentalitet. Uh, som sagt, kontorene lukker i weekenden. Uh, man har ikke indtryk af, at det alle steder er gået op for folk. At, uh, at man er et land i krig, og nu skal man også være mere offensiv i forhold til det, det første halvår, hvor man har været i gang. Uh, man mangler simpelthen kendskab til Norge. Mm. Uh, man har ingen egentlig spioner og uh, viden om forholdene, slet ikke i Narvik. Uh, der er et fravær af en effektiv efterretningstjeneste, der kan analysere på baggrund af fakta. Beslutningstagerne, når de får noget, tror ikke efterretningernes værdi, men mere mavefornemmelser. Øh, og så er der også senere hen en undervurdering af nordmændenes militære kapacitet, man regner simpelthen ikke med, at kan bruges til noget som helst. Ja, der øh, er det faktisk præget af dybt mistillid til nordmændene. Og, og, og Kiselis konklusion, det er, at øh, altså britternes kultur på det her tidspunkt, det er simpelthen præget af en amatørkultur. Og det er jo helt konkret kendetegnet ved for eksempel de to brigader, som man, man sender sted til, til Norge, øh, den, den 146. og den 148. brigade. Det består jo af det, som man i britisk optik kalder Territorial Army. Det vil sige, at det er reservister, som er blevet indkaldt med kort varsel. Øh, det, er, øh, det er enheder, som, som ikke har trænet sammen. De, de er ikke øvet. Øh, øh, har, øh, så sender man den ud og skal gennemføre, kan vi sige, en, en landgangsoperation øh, på Norsk øh, Altså gennemføre det med med dårligt udrustede reservister. Og, og, øh, og, og jeg skal lige høre, er også i et land, øh, det er jo Norge, øh, det er øh, tidlig forår, det er jo sne, der er jo sne Ja, det og, kommer jo også bag på britterne, at, at de så landsætter tropperne i. Kan de stå på ski, de der mennesker? Nej, hvad? det kan de ikke. Øh, og de kommer jo også i land uden, øh, øh, uden vinterudrustning. Okay. Øh, uden tung eller svær beklædning. Øh, så, øhm, altså, så det er ikke... Altså, vi skal ikke forestille os kommandosoldater, der har et øh, halvt års træning. Vi skal ikke forestille os toptrænede kommandosoldater øh, med, med, med alpin alpinrygsække og, og automatvåben. Det er, det er Territorial Army, øh, standardudrustning, battle dress, øh, som har begrænset erfaring fra, fra nogle øvelsesterringer i, i Storbritannien. Lige pludselig befinder sig i øh, nord for Trondheim, og, og skal kæmpe i, i et felt mod, øh, mod øh, relativt bedre trænede tyske enheder. Men... Sten Andersen, på et tidspunkt, øh, selvom det er det rene kære, som man ikke har nogen strategi for om noget som helst, så ender man jo med at komme op med en plan, hmm. øh, som man vil køre med her i, i marts 1940. Og Det er altså før, øh, at tyskerne har tænkt sig at angribe en de har selvfølgelig lagt planer, det ved vi. Øh, man samler en styrke, øh, og hvem er de, hvor skal de indsættes, og hvornår skal det i ske? Altså, man samler en styrke, og, og, og, og så er målet... Hvor stor er den i det er, det, er, det, er, det, det er to brigader, som man, man, man vil landsætte i Narvik. Og hvor meget er det i sådan 1000 mand? Uh, det, er, det er omkring, hver brigade er på, cirka 3.500 mand. Så, så, så syv i alt? Ja. Uh, og, og målet er så iværksættelse af den her såkaldte R4-plan. Uh, så det handler om at komme ind og sætte sig på, på, på Narvik-området. Uh, og, og det er uh, simpelthen implementeringen af, af, af, af Churchills uh, strategi om at afskære Hitler fra Hjernemalmen. Øh, fra, fra og på det her tidspunkt er Norge stadig et øh, neutralt land, ja. og man har altså så ikke lavet nogen aftale med nordmænd, og nu kommer man. Nej, nej, nej. Øh, og og Kieselle skriver jo også i bogen, at, at, at, som eksempelvis, at, at det, nordmændene frygter jo den her britiske aktion, øh, og, og, og morgenen, da den norske konge, kong Hugon den 9. april, bliver vækket om morgenen, så, så for at vide, at, at Norge er under angreb, så spørger han sig også, hvem angriber også, ikke? Og det er jo med god grund, fordi han ved jo ikke, om det er tyskerne eller britterne. Um, og, så, så nej, der, der, der lå jo, altså det vigtige understreger, at, at fra, fra, fra norsk side at der er der jo ikke nogen accept af den her iværksættelse af den her aktion. Der er en protest. Der er faktisk, at nordmændene protesterer, og det gør svenskerne også, og det gør danskerne også. Altså, man frygter den her aktion, ikke? And still later from Finland of the white war among the snows. Ja, i begyndelsen, så gik det jo faktisk over forventning under vinterkrigen for, for finnerne. Russerne, de må endda efterlade deres bukser, mens de flygter, som det hedder i den her propagandafilm. Men med tiden, så ses jo forholdet og Finland, de må så acceptere en fred, hvor de afstår store landområder og... Og det er jo så med den, den 12. marts 1940, hvor vi nu er, der slutter vinterkrigen. Øh, og så tænker man, at man, det fører så ikke til nogen sådan, øh, revidering af briternes strategi. Det handler stadigvæk om, om, om Narvik. Øh, og, og man har opløst de her øh, britiske enheder, og de bliver så samlet igen. Øh, selvom man har til det gjort planerne, som du, du siger. Og nu handler det pludselig om at, øh, noget helt andet. Nu skal man, øh, franskmændene og britterne, de beslutter sig for en minudlægning og en landsætning i Narvik, og det er det, der hedder en, den her R4-plan, som du netop skitserede, mm. og, og det er jo så et, et kompromis. Hvor, hvad, hvad, hvad skal den der minudlægning, hvad, hvad går det ud på? Minudlægningen øh, sigter på at blokere for de, for de tyske øh, transporter af ærnmand fra Narvik. Det går simpelthen ud på at, at lægge miner i, i Vestfjorden eller, eller Narvikfjorden, Øh, så, så tyskerne ikke kan besejle Narvik-fjorden. Øh, og som en del af den her plan, så vil, vil man så også vælge øh, at lægge de her miner, og så vil man også etablere et militært støttepunkt øh, i Narvik. Man vil ansætte øh, øh, en brigade minus, minus øh, øh, altså omkring 2.000 mand vil man øh, sejle ind med, med, med to britiske krydser og så, så sætte sig på, på havneområdet, og så også besætte øh, den jernbanelinje, som, som går fra, fra Narvik øh, og i retning mod, mod øh, den svenske grænse. Men i februar, der har vi jo færden med, med Altmark, øh, mm. som jo er et skib, øh, hvor man jo kommer nede syd fra Sydatlanten, hvor man har nogle britiske krigsfanger med, øh, og så sejler man sådan, øh, rundt om, om de britiske øer og så ned i, din, øh, i, i de norske fjorde. Og der bliver man opbragt af britterne, hmm. som så befrier de her øh, øh, britiske krigsfarer. Det bliver en stor sejr for Winston Churchill, som jo så, øh, fordi det er ham, der ligesom siger, bare gå til den. Og, øh, men det sker i, i Nords territorialfarvand, og, og Hitler og tyskerne er fløj forbandet. De siger, der kan vi bare se. Øh, Englander, de ignorerer Nords neutralitet, og nordmænd gør ikke noget ved det. Men allerede i december 39 der har han jo sådan set givet øh, en øh, generalfond Falkenhorst mm. øh, det job at planlægge falgelb øh, eller Veserøbund, som det hedder, øh, Operation og øh, man må sige december 39 til april 1940, det er sådan rundt 4 fire måneder, fire og en halv måneder, øh, måske fem måneder, Øh, der planlægger man den her operation, som jeg, øh, netop er sådan en, en, en operation, som man, skulle, man efterlyser, at britterne kan finde ud af, nemlig en kombination af her og øh, flåde og, og luftvåben. Jeg tror, det er tusind øh, øh, flymaskiner, der er med i det her, og det er stort set helt den tyske flåde. Øh, og, og, og, og så er det jo, øh, jeg ved ikke, hvor mange øhm, divisioner, der er i gang her også. Så det, det er sådan set øh, en, en opvisning i, hvad den tyske organisation kan. Mm -hmm. De er simpelthen også gode til at vurdere øh, planske venstre i forhold til risici. Øh, og de har jo også opbakning fra det politiske niveau, mm -hmm. fordi Hitler han er jo helt på. Så, så det øh, her kan man virkelig se forskel på, hvad de to lande kan. Ja, man kan sige... Den måde, som du ser Operation på. Mm. der får det, får det til at lyde som om, at, er, at der er en lignende uh, strategi fra december 1939. Mm. Jeg vil jo sige, at, at, at det jo først for alvor efter øh, alt begivenhederne i af fjorden det er 17. februar 1940, at, at Hitler virkelig... Han, der er Hitler nede og bide i og får i sin berømte indfald Og så siger han, nu skal der altså damp på. Mm. Nu skal den her plan øh, færdigslibes. Men den er i Den er i den er på vej. Men, men Operation Weserøbung er jo også et resultat af, af improvisationer. Det er, altså, det, det er jo ikke sådan en, en, en gylden strategi. Øh, det, det er, altså, man kan sige, at altmark er legitimeret i Hitlers optik, i værksættelsen af, af, af Operation Væseøbung. Men altså, vi må, det kan godt være, at tyskerne brillerer på en billig baggrund, fordi britterne er så håbløse. Men, men altså, det, der er jo tale om bedre militærledelse. Ja. Og, og, det, der, det, der, det, der vi skal huske med Operation Væseøbung, som, som, som vi ved bliver iværksat i Danmark kl. 4.15 om morgenen, 9. april, det er, at den bliver iværksat kl. 4.15 alle vegne, også op langs den norske kyst og ind i Oslo. Altså, den, den, den, øh, det er på klokkeslættet. Det vil så sige, at det er en enorm koordineret, koordineret operation. Det vil sige, at man har sørget for at sende sejlende enheder afsted fra Wilhelmshaven, øh, fra Stettin, øh, som, som koordineret slår til på det samme tidspunkt hele vejen op langs den norske kyst. Og det er jo i sig selv imponerende, at man kan gennemføre en så koordineret operation. Og jeg vil ikke sige, at man ikke bliver opdaget. Det er jo bare fordi, at øh, man får jo sådan set information om, der øh, mm har -hmm. en træffning ja. undervejs øh, ja, ja. med britterne, ja. øh, men det er ligesom om, at de der informationer, de tilflyder simpelthen ikke de, øh, de øverste lag, øh, så man kan handle på det. Det ja, sker jo det allerede den 8. april, at, at øh, den tyske krydser, øh, Admiral Heber, øh, render ind i, øh, sejler, nærmest ind i øh, den britiske destroyer Glowworm, og Glowworm havde været en del af den flotilie, som, som var, var, skulle lægge miner ud i, uh, i Vestjorden. Uh, de, har af, de har sejlet bort fra, fra hovedstyrken for, for at lokalisere en mand, som er faldet over bord. Uh, og så uh, kommer de lige pludselig til at stå over for, for, uh, for den tyske krydser. Uh, og så vælger Glow så at angribe uh, Admiral Hipper uh, og en destroyer mod en svær krydser. Det er jo selvfølgelig en ulige kamp. Ja, det bliver en anden plads til britterne. Globerum vedder faktisk Admiral Hipper, og faktisk får slået hul i skrovet, men ender med at synke. Så briterne burde jo vide, at tyskerne er på vej. Det ved de også godt. De har jo sporet de tyske flådeenheder, som er på vej fra Williamshaven. Det, som britterne håber på, det er, at tyskerne er på vej og forsøger at lave et udbrud i et land, der Øh, og, og det er jo virkelig interessant, fordi øh, når det kommer til vurdering af militære begivenheder, så for, for de militære aktører, som sidder i den britiske flåde, så handler det jo også om, hvad er det, vi ser, eller hvad er det, vi ønsker, vi ser. Fordi det, som britterne ønsker sig, det er jo at få et søslag med tyskerne. Og så de håber på, de tænker os på, at på, det kan ikke være en landgangsoperation i Norge. Nej, vi har simpelthen vores yndlingsscenarie nu her. Nu kan vi tage et søslag med tyskerne. Så det, det er virkelig det, som, som britterne forbereder sig på. Og paradoxalt nok, så den 7. april i, i, i, i, i den britiske flådehavn i Forthight, øh, hvor den britiske øh, krydsøjesgade holder til, der gør man klar til iværksættelsen R4. Øh, man så har taget minerne ombord, øh, og man har faktisk også taget, taget infanteri og om ombord på de britiske krydsere. Så da man får at vide, at tysk, den tyske flåde er på vej, så vælger man uheldigvis nok at sige, og beordret landtropperne fra Bore igen. Og så sejler man afsted. Fordi man tænker, vi har slet ikke brug for de her landtropper. Så sejler man afsted og får lagt de her miner ud om morgenen den 8. april. Men man får jo ikke det her sød. Og så den 9. april om morgenen, så går det op for britterne, at det her det var jo ikke et udbrud mod Atlanterhavet. det var simpelthen en, en, en landgangsoperation rettet mod det norske territorium. Og der er det for sent. Og der er det i hvert fald, du og andre mener, at det her, det er sådan set et billede på, lige præcis det, du beskriver her, at der er ligesom, man, man er fanget i sin egen ønsketænkning, mm. man forbereder sig ikke, man, man, man, man, man holder sig ikke til den plan, man har lagt, Nej. Øh, og, øh, og, det ender, synes, og man misser det øjeblik, man måske havde haft, øh, hvis man nu havde taget de folk med, og jeg råber Narvik, og ja, det går have noget. Fordi, altså, netop om morgenen den 7. april, så har de jo en, en, en, en, en formstøbt plan, også med, med, som har elementer af en strategi, men man for sidste øjeblik, der får man simpelthen, man får det forplumret. Øh, fordi den flådestyrke, som så sejler sted, som så befinder sig, altså man ligger de her miner i vestjorden, og så ligger den jo ude for, for den norske kyst, og så efter man har kunnet at, at at tyskerne så har gået land, øh, i land i, i Bergen, Trondheim og, og i Narvik den, den 9. april om morgenen, så er det den flådestyrke, som den 10. april sejler ind i narvik -fjorden og tager kampen med, med, med det tyske til ind i Narvik-fjorden. Og, og øh, hvis, hvad nu hvis de britiske enheder havde haft de her infanterienheder om ombord, så kunne de jo have tilkæmpet sig Narvik-havn på det tidspunkt. Og i hvert fald, de, de, kan jo, de, kan jo, de kan jo beskyde havnen, de kan ligge og sejle rundt, de kan sænke, de sænker fire destroyer, de sænker seks transportskibe, men de kan jo bare sejle rundt ud på havet og kigge ind på havnen. Ja, det vi hører her, det er et øh, lydbillede fra Oslofjorden i øh, tiden øh, om morgenen den 9. april 1940, hvor, hvor Tyskland øh, indleder invasionen af Norge, og jo også Danmark, og faktisk øh, ja, over hele Norge, fordi det sker, nu, det sker samtidig, som Sten Andersen lige har, har gjort opmærksom på. Og, og, og tyskerne har jo, som vi har været inde på, ladet krigsskibet gå ind i øh, en række norske navne, fem tror jeg det er, øh, mm. på en gang, og en af dem er selvfølgelig også Narvik, hvor man jo så øh, faktisk øh, besætter byen. Øh, det gør man. Det bliver sådan set overgivet øh, den 9. april til, til tyskerne af en nazistisk norsk oberst. Øh, der er også en styrke uden for byen, men, øh, men selve byen øh, Narvik blev hurtigt øh, overgivet. Og, øh, og som du har vendt på, så, så ender det med et, et, et søslag. Så man vinder jo sådan set søslaget i, øh, i, i, i Narvik. Og, øh, og øh, det kan vi også øh, lige øh, høre her. This is war. This is what is known as contact with the enemy. These pictures have the slow measured drama of a great sea battle. Shown on the screen for the first time in film history. A magnificent British naval victory. It's the dim light of early morning. The mist hangs low over Narvik fjord. With HMS Warspite and attendant destroyers, we are gliding towards the German and there are the shells exploding ahead of us. Into the snowy distance at the far end of the fjord are units of the German Navy, and every one of our guns is speaking its fury and its defiance against them. You can see the flashes from our guns and the German shore batteries. You can see the camera shake as our own ship fires her broadside. On this day, according to the Admiralty Communique of April the 13th, seven German warships were completely destroyed, while only three British destroyers were not even seriously damaged. A pillar of smoke rises from one German ship, and here are others. A present of scrap iron for Hitler's birthday. Som I kan høre her på, på stemmen, øh, så er de her sønderskudte tyske skibe ja, de er blevet skråt til Hitlers øh, fødselsdag, og det udvikles jo som en, øh, en, en stor britisk sejr, øh, og det er, øh, fjorden hedder en Ufudfjorden i øh, øvrigt, og det er sådan set to øh, søslag, et øh, den 1. den 10. april, og så senere hen den 13. april, øh, hvor Royal Navy sænker, Tidestrojere. Tidestrojere er. Ja. Altså, øh... man kan sige, det korte lange det er, at at 70 af at den tyske destroyer-kapacitet ligger på bunden af Narvik fjorden efter den 13. april. Og det er jo øh, halvdelen. Det er jo helt vildt. Altså, og, og og og det er jo aldrig de andre op på den kapacitet de efter de kan, krigen? Nej, de kan, de kan aldrig genopbygge den kapacitet igen. Og, så, så det og... som det som, som, som, som Royal Navy gør færdig den 13. april det er et så voldsomt slag mod den tyske krigsmarine. Jeg sidder bare og tænker, kunne man ikke have brugt de skal man sige, krigsskiftige destroyer, hvis man fx skulle lave en landgang mod de britiske øer senere på året? Det havde været rart at have 10 destroyer til det. Jo, men det er jo også, hvis vi, hvis vi skal, når vi skal vurdere, hvad var effekterne af det her feltog, og var det en britisk fiasko, så kan vi sige, på, på, på succes-siden, så kan vi sige, at, at øh, den norske, den norske, kampagne øh, bidrog til, at, at britterne briterne trak tænderne ud på, på, på den tyske krigsmarine, øh, og, og den her destroyer-kapacitet skulle jo have været brugt i tilfælde af at tyskerne ville have valgt at iværksætte øh, over sin overseje altså landgangsoperationen øh, mod de britiske øer. Og, og man kan sige, og derudover så er noget andet der er, som briterne har succes med, det er, det er de britiske ubåde. Max Horsens ubådsskader formår at for at sænke seks tyske sørge for øh, de formår også at sænke en, en, en tysk uh, krydser, uh, Karlsruhe. Og øh, derudover så sænker så for at sørge for at sørge for at De for så den, den, den tyske krydser Königsberg, øh, med, med simpelthen med et styrtbomperangreb. Så man kan godt være fræk og sige, at øh, på søsiden, der blev det, som ventet, et øh, en, en, en sejr, øh, en sejr til Royal Navy. Øh, men øh, nu vender vi os mod, mod landsiden. Der er billedet øh, knap så positivt. Øh, den 14. april, der landsættes de første britiske styrker ved Harstad. Hvad, hvor, hvor er det hen? Ja, øh hvis der er nogle af lytterne, der har været besøgt Narvik, så er, er de fløjet ind med en lufthavn, landet i lufthavn i Harstad. Det vil sige, at det, det er en halvø, der ligger lige nord for, for, for, for Narvik, altså i øh, Narvik-fjorden. Øh, så så og, og det, der er interessant ved, ved landgangsoperationen i Harstad, det er, at øh, øh, den, den øh, britiske chef for hærstyrkerne for den 24. brigade, øh, General Major Magassi, han har ordre om at gå i land i Harstad. Men undervejs, mens han er på vej over Nordsøen, så får han, ligesom mange andre, kontraordre om, at for at vide fra den britiske chef for flådstyrkerne i Norsk feltog, Admiral Kork, han vil have, at han skal dirigeres til, til, til Narvik. Så allerede der er der en fejlkommunikation, mangel på afklaring på britisk side, i forhold til, hvor, hvor, man, skal, hvor man skal starte operationen. Og det, vi skal lige tale om, det er jo to selvbevidste ældre herrer, med, der kommer med noble, øh, og der, der ligesom skal kommunikere, og, og, og få de her ting til at spille. Så de, de, er sådan, de bliver beskrevet som med, med personlighed, der er sådan meget fra hinanden. Ja, man kan sige, altså... Øh, Generalmium er, er en, kan vi sige, en meget systematisk øh, officer med baggrund i de britiske ingeniørtropper, systematisk, altså sådan en med, altså, han opererer med planlægning, formler, og tænker på en anden måde, hvor Admiral Kork er en meget flamboyant Royal Navy-officer. Uh, han havde trods sin barnesko i uh, Royal Navy helt tilbage fra, fra boksopstanden i Kina, uh, taget turen uh, og har været Churchill's uh, stabschef under Dardanella-operationen i uh, den fatale Dardanella-operation under 1. verdenskrig. Uh, og er på, har, er på mange måder. Øh, han har et fælles tankesæt med, øh, med, med øh, Al-Khawk, og Churchill går ret godt i spænd sammen. Øh, og tit og ofte er man i tvivl om, hvem der er, der får idéerne. Og det, der er interessant, det er, at, at vi har så to markant forskellige personligheder, som bliver sendt afsted for at lede den her operation. Men, men, men så vil du sikkert spørge, om, hvem er det så, der leder den her operation? Ja, øh, og det er ikke afklaret på det, på det her tidspunkt. Men der er jo to forskellige strategier. Der er jo kort, der mener, at vi skal gå på med det samme, øh, og øh, Europa og Narvæk sådan øh, med det samme. Og, øh, uden, øh, vi skal bare roe land, og så går vi ellers øh, ja. til den. Øh, og så er der Mærke, der siger, at der er sådan lidt mere. Øh, Ja, der han, ja, han har lidt andre, lidt andre, en, en lidt andre idé om, hvordan det skal køre, og, og det finder også ud af, at der er sne og andre ting, som <laughs> måske gør det lidt mere svært end i første omgang. Når så, så, man så erkender, okay, nu er, nu er, nu er, nu er et 24. brigade, så landes i de i Harstad. Så begynder diskussionen mellem, mellem Kork øh, og Magashe om, hvad skal vi så gøre? Øh... Kork, som mener, så så må vi indlede operationen fra, så må vi angribe fra nord, øh, og så må vi også øh, sejle nogle styrker ind i, i selve og så må, vi, så må vi landsætte dem derfra øh, og, og, og, og simpelthen gå på på den her måde, hvor Magesis siger, at det, er, det vil ikke være realistisk. Jeg står her med spredt med, med, med styrker, så, som ikke har, har, har trænet og, og koordineret den her type operation før. Jeg har, ikke den, øh, jeg har ikke det rette udstyr. Jeg har ikke de tunge våben, som jeg skal bruge for at gennemføre den her type operation. Og samtidig med, som du også siger, så er der værlig som man jo øh, må erkende, at øh, der er simpelthen øh, de britiske tropper står i øh, sne til, til livet på det tidspunkt. Og inde i byen, der er, er der jo en, en tysk chef, der hedder Edward Dietl, ja. bjergjæger. Han har jo bjergjægerregimenter. Der var omkring 2.000 mand med de der 10. der nu så sidenhen er sænket. Men øh, ombord var der jo en masse søfolk. Og de blev sådan hurtigt ankadreret til at til at blive øh, infanterister. Ja. Øh, så der er vel en... Øh, ja, der er vel en... Øh, Omkring 4.500 tyske tropper. Og det der er interessant, er, at, at, at alle de der matroser fra Krismarin, som jo øh, øh, har overlevet de her sænkninger på, på de her destroyer, jo de bliver jo udrustet med, med fra, fra norske depoter, norske militærdepoter, så de bliver udrustet med, med norske våben. De her lange Krav Johansen-reffler. Ja, præcis det, og øh, for norske vinterudrustning. Øh, og så får de eller sådan en hurtig crash course i at være infanterist. Øh, men det er bare med til at understrege, at, at det er selv dårligt trænet infanterister på det her tidspunkt, kan være en afgørende faktor øh, for, for, for generelt Dietl, i, i, i den her kamp, fordi General Dietl på det her tidspunkt, er også presset ressourcemæssigt øh, af, af, af, af, af den britiske landsætning. Og virkelig virkeligheden øh, kan Selle gøre opmærksom på i, i sin bog her, at, at både Magazine og Dietl hver især øh, overvurderer øh, den fjende, som de kommer til at stå overfor. Hvordan udspiller det sig så sidenhen? Fordi 10 dage senere, der begynder jo Warspite at beskyde Narvik. Ja, øhm, altså der er jo også, det, der er interessant ved, ved, ved, øh, ved, øh, øh, ved Kiseles bog, det er, jo, at den, den blot den diskussion, som britterne har. Hvad gør vi nu? Vi har tropper tropperne i Harstad, og vi vil godt ind og sidde i Narvik. Øh, hvordan kan vi iværksætte en militær operation? Og hvad er vores handlerum, når vi opererer på Norsk øh, Der er jo en intern britisk diskussion, men så sejler vi bare Warsprite ind, og så beskyder vi byen. Og så er der nogen, der gør, at øh, Narvik er en norsk by, der bor norske civile i byen. Hvad vil det betyde for os, hvis vi begynder at beskyde den her by? Øh, og så britterne som siger, at så må vi kommunikere til, til tyskerne, at byen skal evakueres, ellers så har de ansvaret for det. Øh, så, så man forsøger ja, på den anden side at få kommunikeret til nordmænden, at Narvik skal evakueres. og så sætter man vores ind og beskyder byen, øh, men man følger ikke op med, kan vi sige, med et angreb på, fra, fra landsiden. Mens det her sker, så, så har vi jo også en landsætning ved, ved Trondheim, øh, hvor de franske chasseurs Alpine de bliver sat i spil. Øh, ja. og, og, og hvad sker der omkring Trondhjem? Sådan kort. Ja, br britterne og franskmændene går i land øh, 16. april ved, ved, nord for, for, for Trondheim ved, ved, ved Namsos. Øh, og øh, det er igen også øh, interessant, fordi det er jo kan vi sige også et... Hvorfor gå i land der? Øh, det er jo selvfølgelig fordi, at britterne ved, at tyskerne sidder inde i Trondheim, så man kan ikke sejle ind og tage Trondheim. Men så udvælger man en havn lige nord for Trondheim, øh, fordi man ved, at tyskerne ikke behersker hele området. Øh, det viser sig så, at det her havneanlæg i Namsos så er relativt begrænset i forhold til den, den øh, mængde forsyninger og tropper, som man vil ansætte. så allerede fra første færd så kan man sige så har Britterne et problem med, med havnen i Namsos, og så bliver det så endnu værre at den 22. april så bliver havneområdet bumpet øh, og havnen bliver ødelagt øh, så, så det, man kan sige det der man får landsat den her 48. 20. brigade øh, eller 46. 20. brigade Uh, 146. brigade, som er, består af, af, af enheder fra det der Territorial Army. Uh, og målet er så, at den skal begynde at iværksætte offensive operationer. Uh, det kan den ikke. Uh, de bliver lynhurtigt fanget i, uh, i angreb, hvor de bliver angrebet af, den, fra, fra, af tyske enheder, som, som opererer ud fra, fra Trondheim. Det er den 81. 20. tyske infanteridivision. Uh, som, som jo har uh, tunge våben med sig. Øh, og, og det, som britterne møder her, det er jo så øh, altså kombinerede operationer, hvor tyskerne er i stand, i stand til at indsætte øh, tunge våben på landjorden, øh, ko koordineret med taktisk luftstøtte. Øh, og britterne har eksempelvis ikke effektivt antiluftskydts med på det her tidspunkt. Så, så britterne er allerede på hælene fra første færd. Der var noget med, at man producerede på luft kanoner mod altså luftskyds og man, man, man kunne ikke rigtig følge med i behovet. Nej, og briterne får på et tidspunkt de her 40 mm øh, på kanoner, men på det tidspunkt, de kanoner, som, man har, som de her Territorial Army enheder er gået i land med, det man havde at arbejde med som udgangspunkt, er altså en anden kvalitet. Øh, og noget af det, som de også kommer i land med, det er, sådan, det er deres panzervandsvåben, det er sådan en Boris øh, Anti-Tank Rifle, Øh, og i det, det, altså, princippet skulle det være sådan et effektivt våben i 1940, men de her enheder fra Territorial Army er altså ikke uddannet i at bruge den. Men vi må jo lige øh, gå tilbage til, til Trondheim. Det, det tager en øh, små tre uger, så, så stopper det? Jamen altså, man, man kan sige, at man, man har gået land ved, ved, ved, ved, øh, ved, ved, ved Trondheim, og, øh, og så er man også, øh, så er man også øh, gået land øh, længere sydpå øh, ved øh, Andalsnes, øh, hvor man har landsat den øh, 148. brigade. Øh, og det er også en enhed fra Territorial Army. Og så skal vi jo altså, vi skal forestille os, at man har så det, det, det sydlige støttepunkt der ved Andalsnes, og så helt op til Narvik. Altså der, vi har en, en strækning på, på omkring øh, 1150 km. Det er jo helt vildt. Øh, hvor man så har, øh, altså, vi, vi taler altså om tre brigader, som er landsat. Altså man, har, man har spredt sin styrker over et meget, meget stort geografisk område. har man ikke normalt at sige, at man skal sådan samle styrkene for at gøre dem effektive og hårde? Jo, man, skal, man skal massere sine styrker, man skal koncentrere sine styrker. Så det er det mod øh, alle lærebøger, faktisk? Altså, hvis, man får, hvis man nu så sig, hvis, hvis de her to brigader fra territorial armies, var blevet landsat sammen med den 24. brigade op ved Narvik, så kunne man have udrettet noget. Fordi man kan sige, det korte kort og langt. Det, det er en kompliceret historie med de her to brigader, fordi de, de f, øh, kæmper en, en henholdende kamp i, i, i omkring tre uger, og det ender så med, at man må, at man må evakuere dem. Øh, og man kan sige, det som de udretter, det er sådan set blot at holde de styrker, tyske styrker hen og holde dem beskæftiget. Men militært set, så er, så er det, man opnår med deres indsættelse, er, er, er, er meget begrænset. Man kan men. sige, at succesen for dem, det er, at, at, at det faktisk lykkes dem at, at evakuere dem stort set uden tab. Øh, Nams, evakueringen fra Namsos bliver dog hemmet af, at blandt andet en, en fransk destroyer bliver sænket. Men, men øh, altså, succesen skal måles på, at evakueringen var effektiv. 2. til 3. maj, der evakuerer evakuere man øh, de sidste styrker nær øh, Trondheim. Og, øh, men øh, man øh, landsætter jo fortsat øh, styrker, Blandt andet 9. maj kommer nogle polske styrker, øh, sammen med nogle andre britiske styrker, øh, og det er også op ved, øh, ved Narvik. Ja. Og, øh, og der har man faktisk held med at jage tyskerne mod, mod den svenske grænse, altså, der, øh, altså det, de giver noget kraft, øh, og, og der får man noget... Sige, der får man øh, presset tyskerne. Ja, men man kan sige, altså fra 9. maj og frem efter, så kan man sige, så, så, så kommer der momentum mm. i, i, i, i, i, i den britiske-franske operation omkring Narvik. Øh, og, og på det tidspunkt, så får man jo også etableret en, en, en begyndende koordinering med de norske enheder. Øh, og, og blandt andet Generalmajor Major havde jo erklæret sin dyb mistillid til de norske enheder, øh, som han jo betragtede som nærmest som, som en hemsko. Og, og, og chefen for den, for den norske herre, general Ryge, øh, har jo hele tiden prøvet at sige, at vi, vi vil gerne rådgive jer, øh, vi vil gerne koordinere operationer med jer, men det, altså det, det bliver jo løbende ignoreret fra britisk side. Men der kommer momentum på operationerne øh, i, i det norske, øh, øh, kan vi sige, det norsk-britisk-franske øh, øh, øh, angreb på de tyske tropper, og øh, man kan sige, at, at øh, det bliver, det bliver kronet øh, den 13. maj, øh, hvor øh, norske øh, og, og, og, og franske styrker øh, for, for, for gennemført en, en landgangsoperation øh, i, i Narvikfjorden, fjorden. Øh, ved, ved, hvor de går i land ved, øh, ved, ved, ved Bjergvik. Øhm, og man kan sige, at det, de, de, altså det, er, det er en ganske kompliceret operation, som de gennemfører. Det er faktisk en operation, hvor de besætter et, et område, en amfibieoperation, hvor de besætter en strand, så, hvor de er under direkte beskydning øh, fra tyske enheder. Det, det viser sig primært at være, være øh, de, kan vi sige, de her øh, matroser, hurtigt uddannede. Øh, med fantasister fra, fra, fra den tyske krigsmarine. Men, men altså de, de får nedkæmpet de her tyske tropper og får, får besat deres objekt. Øh, og det her det giver så grundlag for, for den videre offensiv operation rettet mod Narvik. Men, så, det, øh, så det er en succes. Men øh, nu siger du den 13. maj. Der er jo sket noget den 10. maj. Der, der er faktisk sket øh, to vigtige ting. Øh, fordi øh, der er ligesom kommet hul på byllen i, i på vestfronten, hvor tyskerne rykker frem. Og, og så har Winston Churchill, han har taget step op og blevet premierminister i, i Storbritannien. Ja. Og, og det øhm, ændrer jo vel spilet totalt her. Og forholdene, og strategien, eller hvad? Ja, og, og, og, og det er jo her, hvor Kiseli jo også har en pointe. Hvor han jo så siger, øh, en ting er, at tyskerne jo har indledt øh, offensiven på, på Vestfronten og trænger ind gennem øh, øh, Holland, øh, Belgien og, og også ind i Frankrig. Øh, men det, som han peger på i, i, i sin analyse her, det er jo, at her burde øh, man fra britisk-fransk side jo have haft en selvstændig kommando, som havde kunnet koncentrere sig omkring feltoget i Norge. Mm. Men det er ikke det, der er tilfældet. Fordi alle beslutninger omkring, der, hvor, som der handler om Norge, skal jo forbi den imperiale generalstab i London. som lige pludselig. Og der sidder jo har... Tiny Edmunds... Øh... Edmund Ironside, han hedder Tiny, fordi han er, det er sådan øh, øh, sarkastisk eller ironisk, fordi han er 1,93 høj, og øh, han var langt over 100 kilo, en kæmpestor mand. Øh, ja. øh, øh, øh, øh, øh, øh, det var ham, der sidder og får boende der. Ja, og der kan man sige, at pointet point er, at Ironside er jo ikke kendetegnet ved, at han kan multitaske. <laughs> øh, så så han, han, kan, han kan ikke overskue øh, den, den, den, den franske operation og den norske operation. Øh, og, og man kan sige, af gode grunde, så er, er så kan vi sige, at det, der sker øh, på Vestfronten, er selvfølgelig hovedproblemet for, for, for, for britterne på det her Det får vel al opmærksomhed? Det får det. Al op problemet er, at det får al opmærksomhed. Og der skulle man jo have haft en selvstændig kommando, som havde taget sig og, og, og koncentreret sig omkring øh, det, der sker i Norge. Og meget hurtigt så er der vel også nogle franske mænd der siger, at vi kan godt bruge de der i albjæger, vores egne øh, vores, vores, vores egne, specialtropper, nu hvor vores eget land bliver invaderet. Ja, altså der er jo også, øh, øh, også mangel på koordination mellem britter og franskmænd på det her tidspunkt. Hvad, hvad er vores hovedfokus, og hvad, hvad er strategien på det her tidspunkt? Øh... Og så er der vel også det, at Dietl, han får vel også øh, forsyninger fra luften, og øh, på tidspunkt kommer der jo også øh, nogle, øh, nogle tyske styrker der pludselig leger sådan nogle røde korsoldater, og de kommer så racen ind øh, og, og hjælper ham også på tidspunkt. Det, der er jo interessant, det er, at øh, Dietls øh, bjergjæger og, og de få tyske faldskamtsjæger, som, som støtter hans kamp i det her område, jo på det her tidspunkt er meget, meget hårdt presset. Og, og øh, Kiselle skriver jo i sin bog her, at, at Hitler jo faktisk udsteder en forholdsordre om, hvor han faktisk giver titel lov til at, øh, at trække sig ud af kampen og søge mod den øh, øh, svenske grænse øh, og overgive sig. Øh, det for øh, stabschef i øh, Oberkommando Wehrmacht, øh, øh, Jodel, jo satte en, en stopper for. Øh, men men, men øh, Hitler var faktisk klar til at give Dietl carte blanche til at trække sig ud af kampen. Og det er jo en af de sige, meget få øjeblikke, hvor han har været blød i, i Hitler. Jamen, Hitler bliver blød øh, og det Og det er jo med til at understrege her, hvor, hvor, hvor, hvor, hvor under hårdt pres tyskerne var. Øh, og hvor, hvor, hvis man... Hvis man jo kontrafrejtis bag sig sidder og siger, at hvis nu britterne havde koncentreret og masseret nogle flere styrker omkring Narkevik, hvad ville de så ikke kunne have oprettet? Fordi det kunne have sat en, en kæppe hjulet på, på, på Operation Vesøøbungs succes. Og hvad er det, der sker den 28. maj? Der bliver Narvik jo sådan set indtaget af de allierede. Ja, altså... Øh, det, i Igen, så, så natten til, til mellem den, den 28. 27. og 28. maj, der gennemfører øh, så norske styrker øh, øh, styrker fra, fra den 6. norske division fra Hyltema bataljonen, og så de er så altså, franske fremmedlegionære gennemfører faktisk en, en landgangsoperation ved fjorden, hvor de kommer til at, de går simpelthen over fjorden og kommer til at sidde på, på, på højre side af, af, af Narvik by og kan så trænge ind i Narvik by. Og så fra, fra, fra, fra, fra sydvest, der trænger så de polske styrker frem, så man nærmer sig for byen fra to sider, og for omringe byen, og for indtaget Narvik by den, den 28. maj. Så succesen er hjemme, den militære succes er hjemme. Og, og den, her, den her amfibieoperation, Øh, hvor, hvor norske og, og styrker og franske styrker øh, går over og sætter sig på Vrombarkfjorden, bliver gennemført med, med britiske landgangsfartøjer, foregår altså under direkte beskydning, og selv indledningen øh, af, der foregår det under, under kraftig tysk artilleribeskydning. Så det er altså ganske dramatiske kamp, øh, kampe, der foregår, og at både norske og, og franske enheder udfolder altså betydelig heroisme under de her kampe. Men det er jo ikke ret lang tid, øh, at man bliver i en Allerede den 4. juni begynder evakueringen, og der er jo sket noget. Fordi, ja. fordi øh, englænderne, og heller ikke franskmændene, spiller jo ikke med OBK over for nordmændene. Fordi Nej. de har sådan set allerede truffet beslutningen om, at vi skal hjem for Norge. Og øh, det har de allerede gjort den 25. maj. Ja, altså jeg, jeg må jo indrømme, at jeg i grundlæggende set, så kender jo den her historie for forvejen. Men da jeg sad og læste Kiselles bog, jeg kan jo ikke lade være med... med øh, jeg sad jo også sukket, da jeg læste hen over det her, hvor man så, hans behandling af britternes beslutning om at, at, at begynde evakueringen allerede. Den principbeslutning bliver jo truffet den 25. maj. Altså inden man gennemfører den her succesfulde militæroperation, så har man sådan set allerede besluttet sig for, at man vil opgive Narvik. Det er jo, øh, så, det er jo så, helt vildt. Så spørgsmålet er, altså det gode spørgsmål man må stille sig selv, hvorfor gennemførte de så den her operation, hvis man har besluttet sig for at trække sig? Ja, det nændede vel ikke at sige det til nogen, øh, at sige det til soldaterne, som må... Øh, du gætter jo bare, altså jeg ved det ikke. Har øh, du en forklaring på det? Øh, mangel på koordination. Ja, altså, det ligger helt lige for. Øh, altså... Øh, der er jo også kommet en, der er kommet en ny britisk chef for, for, for, for, for, for de britiske hærstyrker i, i, i, i, i, i Narvik-området, Uh, magazine er blevet erstattet af, af general Aarhusindlæg. Uh, Aarhusindlæg har, har ikke fået informationen om, at, at, uh, at, at man vil trække sig ud på det tidspunkt, da operationen bliver iværksat. Og da, da han så får uh, uh, informationen, så vælger han jo så heller ikke at og, og, og meddele chefen for, for, for 6. norske division, general Fleischer, at uh, man vil trække sig. Så nordmændene er jo sådan set prisgivet, øh, og, og kan man sige, øh, den... 8. juni, der er man altså ude af, af, af, af Nordnorsk, og så må øh, de norske styrker klare sig selv. Det gør de jo så heller ikke så lang tid, eller hvad? I, men man kan sige, at det, der er interessant, det er jo, at, at øh, den, den 7. og 8. juni, der er de norske styrker, selvom om britterne er, enten er trukket sig eller er i gang med at trække sig, så gennemfører nordmændene succesfulde offensive operationer. Altså, øh, de indtager to store højdedrag tæt på, på, på, på den svenske grænse. Højde 681 og 698, hvor de simpelthen fordriver for, for Dietels bjergjæger, Dietels østriske bjergjæger. Og det er altså det hårde nærkampe, der, der foregår på det tidspunkt, hvor altså, infanterienheder kæmper mod hinanden, altså kaster håndgranater, øh, og renser hinandens stillinger. Øh, og så, så man kan sige, at Øh, de norske enheder øh, kæmper med, altså med, med, med betydelig heroisme øh, og, og iver lige til det sidste. Men det ender jo, som vi allerede har annonceret med, at øh, man må stikke hale mellem benene, man må evakuere fra tropperne fra, fra Narvik, hmm. og, øh, og så slutter det norske feltog, øh, som jo bliver en øh, fiasko. Men der har man ikke rigtig lyst til at... Og formulere på, på den måde, og, øh, og det er selvfølgelig også noget, der påvirker propagandan. Our men are back home in Britain, back from central Norway. But though they have temporarily retired from the fight, they are not dismayed. Their hardships have taught us a lesson which we must never forget. That no nation is safe against the Nazis, no campaign can be carried through against the German war machine unless we can also carry the war in the air. That is a fact that the difficulties of these men has finally brought home. And from now on, we must burn it into our hearts. General Ironside, Chief of the Imperial General Staff, is here to welcome them back. He puts into words what we all feel. We are proud of the way in which they have faced hellish bombardment from the air. We are proud of the way they fought and proud of the way they retired when ordered to do so. It isn't their fault that they are back home again. Det er ikke deres skyld, at de er hjemme. Der bliver glattet ud her, og Iron er ude og møde tropperne og bakke op og øh, så videre. Man, har, man skal skjule den her fiasko, mm. øh, og øh, vi skal se at gøre op. Hvorfor gik det, som det gik? Hvis man lige vil, inden vi går i regnebræt helt op, så kan vi sige, at selve evakueringen bliver jo kronet med en episode, som på mange måder indkapsler den her britiske inkompetence. Fordi øh, britterne sejler jo for at en, en række af deres fly. Altså, det er blandt andet vigtigt at få for alle deres hurricanes med hjem. Og første omgang, der siger man, at dem, dem må vi efterlade i Norge, så lykkes det faktisk Royal Air Force at lande dem ombord på det britiske hangarskib Glorious, øh, som så sejler hjem. Men den 8. juni, der sejler Glorious afsted kun eskorteret af to destroyere. Øh, og og øh, chefen for Glorious sejler afsted uden at sende øh, rekognosceringsfly op. Og øh, sejler bare faktisk afsted med hoved under armen. Og øh, ude i Nordsjøen, så bliver øh, han indhentet af de to tyske slagskib Gneisenau og Scharnhorst. Øh, som ikke bare sænker Glorious, men også de to eskorterende destroyere og 1500 mand går tabt på grund af inkompetence. Og det på en eller anden måde det kroner hele det her felttog. Øhm, og, og den her episode omkring Glorious har jo været mørklagt indtil for få år siden. Sagen omkring Glorious har været bondlagt i en national archives. Og grunden til at Glorious sejler hjem før tid og uden den fornødne eskorte var simpelthen fordi chefen om på Glorious havde besluttet sig for at han ville hjem. Og, og gennemføre en, en, en krigsretssag mod en, en underordnet. Så det handlede om nogle personlige egoistiske interesser fra, fra chefen for et hangarskib. Det er jo helt vildt. Ja. Øh, men øh, vi, vi må jo også skal sige, gå lidt kritisk an til, til en af de store helte, nemlig Winston Churchill. Altså, øh, kisselige lige mener, at han, han var besat af Narvik, og mm. han, han og Churchill skulle have sagt om Narvik, at det var øh, min kæledyr, min første kærlighed, mm. øhm, og, øh, og, og, og, og han satte sig igennem i forhold til Narvik, det, det ved vi, øh, og øh, man har jo også, skal man sige, Churchill har jo dummet sig selv, truffet fatale beslutninger, der kostede øh, tusindvis af menneskeliv, nemlig øh, Gallipoli øh, i, i 1915, hvor han også var øh, marinminister, og, og hvor, hvor hans politiske karriere ligesom, øh, blev kortsluttet øh, første gang. Øh, så, så, så det, det er jo lidt mærkeligt, at man sådan her... Øh, mere end 25 år efter, så laver han, måske ikke noget i samme stil, men, men, men at man ikke skeler til, at han har den her side, og, og at han alligevel får lov til, og sådan kunne man jo godt se på det, få lov til at løbe med det her, selvom der også var gode argumenter for at, at, at, at lave en indsats i Narvik. Hvordan skal man forklare det? Hvilke ansvar skal vi give Winston Churchill for, for, for fiaskoen? Altså, Turtleses, Churchill er, vel, er øh, en af de få i, i, i kabinettet, jo, som, som har en, en løsning og en strategi på, hvordan, øh, hvordan den her, den her krig øh, skal vindes. Så man kan sige, på hvis vi gør det regner meget op, så er, der, så er der plus på den her side. Ikke? Øh, og han er jo en af de få, jo, som, som også initierer diskussioner omkring... Altså, hvor, hvad skal vi gøre i den her? Vi skal ikke bare sidde og vente på at, at, at tage slagene fra, fra, fra, fra, øh, øh, fra tysk side. Øhm, men man kan sige, at der ligger jo også et betydeligt ansvar i det militære system, som ikke formår at sige til Churchill, at den her, som han agter at indsætte i de her øh, ganske komplicerede operationer, ikke har den organisatoriske øh, struktur til at gennemføre det, de har ikke ressourcerne, Øh, de har ikke, kan vi sige, øh, øh, øh, evne til at gennemføre kombinerede altså operationer øh, koordineret med, med flåde og, og, øh, og flyvevåben. Øh, så det militære system bærer en del af ansvaret for, at man jo faktisk får sendt nogle meget dårligt, meget dårligt koordineret enheder afsted. Der er sådan set sådan fem hovedkonklusioner, som Kisseli, han kommer med hvad kunne man lære af det her, at man skal have en strategi på alle niveauer, den skal være fleksibel, man skal blive ved med at tænke strategisk, og ikke forfaldet til taktisk tænkning, som man gjorde her. Man skal have en effektiv gennemførelse af en strategi, der kræver den rigtige organisation. Den havde man ikke på plads. Det kræver en fælles forståelse af strategien i hele organisationen. Organisationen her, det er jo her flåde og, og, og, og, og flyvevåben selvfølgelig. Og så skal en god strategi være uhåndgribelig. Det er måske lidt, lidt sværere at forstå, øh, hvad han mener med det. Men, øh, og så... Øh, det er, er lærer af det her. Hmm. Så, så nu er vi her til slut. Øh, hvad gjorde man herfra? Ud fra? Lærte man noget af fiaskoen i Norge, øh, omkring Narvik, som man kunne tage med? Øh, forandrede det, revolutionerede det, øh, britternes organisation herfra? Altså, det var ikke... Det, altså Altså, du, vi har jo lige nævnt, at, at, at Frankrigsfeltoget er, er i gang. Katastrofen i Frankrig er ved at udfolde sig. Og så det næste, som britterne står for, det er jo, at, at, at, at fronten brød sammen i Frankrig, og at må iværksætte evakueringen fra Dunkirk. Så, så, så, så britterne har, har jo mere end rigeligt at se til i uh, 1941. Så det er jo ikke, fordi man sætter sig ned uh, efter Norgesfeltog og siger, nu må vi evaluere på det her. Hvad lærte vi, og hvad kan vi gøre bedre næste gang? Uh, man kan sige en af lærerne af, af, af Nordvestøet, det er jo, at allerede under Nordvestøet har man indsat uh, seks in, uh, individuelle kompanier, uh, som, som er forløberen for, for, for det, som man sidenhen kan komme til at kende som som kommandoenheder. Uh, og, og allerede i 1942 så, så begynder så vender briterne jo tilbage til den norske kyst og begynder at iværksætte raids mod den norske kyst. Så, så man kan sige man lærte, af det her. man lærte at operere den norske kyst, og man får oprettet enheder, som bliver specialuddannet i det her. Og det gør jo, at gennem hele krigen, så holder man tyskerne på tæerne langs den norske kyst, for tyskerne frygter de her commando raids. Og man kan sige, at de erfaringer, som man høster i forhold til de amphibieoperationer og combined arms operations, bliver jo erfaringer, som man kan bruge sidenhen i Middelhavet, og så også i sidste ende i forbindelse med landgangen i Normandiet. Og man vinder 400.000 tyske tropper i, i, i Norge. Ja, og, i og, og, og virkelig et, et emne til, til et kommende episode af Hitlers Æsseløer kunne jo være de her uh, raids uh, langs den norske kyst, fordi det er sådan et, et underbelyst, men super interessant aspekt af... af det er virkelig sådan en slags hybridkrive, vi kalde det i dag. Men man skifter jo sådan set også hele laget af ledere ud ja. til nogle nye og bedre chefer, mere tænksomme typer, der kunne analysere og tænke strategisk selvfølgelig, og bedre uddannede. Nogle siger også lidt mere intellektuelle end forgængerne, der sådan var måske praktikere for 1. verdenskrigs øh, skyttegrave. Ja, man kan sige, at, at, at det lag af, af officerer, som jo som havde deres erfaringsgrundlag fra, fra, fra 1. verdenskrig, eller en del af dem, i hvert fald det øverste lag, bliver, bliver, jo, øh, bliver jo erstattet. Øh, altså, Ironside, man kan sige, og, og Kork, øh, er, er jo deres rolle er udspillet. Nu, nu må der andre idéer, andre, øh, andre officerstyper på banen. Øh, og. Øh, men det gode spørgsmål er, lærer britterne så at tænke strategi? Et af kabinetsmedlemmerne, Lord Hankey, havde jo hele tiden sagt at forsøgt at formulere et strategipapir, men havde jo hele tiden fået at vide, at det er da ikke tid til at diskutere. Vi skal tage beslutninger. Vi skal tage beslutninger, ja. Og man kan sige, at det er jo ikke fordi, at den britiske regering så sætter sig ned bagefter og tænker, nu skal vi så formulere en strategi for at vinde krigen det bliver jo også beslutningen, eller hoppen fra tue til tue fremover. Indtil man finder en strategi, der siger, nu går vi til Berlin, og så åbner vi en front ved, ved, i Vestfronten, og, og laver en invasion i nord sige, Man, det man kan begynder først at få noget, der kan minde om en strategi, der man efter stemper måneder, måneder hvor, hvor USA går ind i krigen. Og, og så, så og, og det kan vi sige, det er jo også, det er jo, øh, også en af de finest moments for, for Winston Churchill, da han, da han så for at for etableret alliancen med, med, med amerikanerne. Tusind tak skal du have, Sten Andersen, for at du endnu en gang havde lyst til at medvirke i programmet. Du er historiker og ansat på Risarkivet. Vi har i dag talt om bogen Anatomy of Campaign, The British Fiasco in Norway, 1940. Bogen er udkommet i 2017 på Cambridge University Press i serien Military Histories og skrevet af den britiske officer og historiker John Kissley.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 og det har jeg i dagens anledning valgt at være de franske bjergjæger Chasseurs Alpines Marche. Tak for i dag.